Amabigarren unitatea, C. Amona Manoli Kaixo, Amona eu hon, maitea, nondik zatoz? lekutik igandeetan lagunekin joaten naiz Igeri egitera Hori sortea, orain Igeriilekua daukazue, gure garaian errekan bainatzen ginen Errekan bainatzen zineten? Bai, bai, baina astean behin bakarrik Larun batetan. Nik larun batetan lagunekin eskobaloi partida izaten dut. Kirola egitea hona da. Guk ez genuen kirolik egiten, lan eta lan egiten genuen. Igandeetan ere bai? eh ez, igandeetan ez genuen lanik egiten. Goizean, mesatara joaten ginen, zintzo zintzo. Eta zer egiten zenuen denbora pasatzeko? Ni, igandea ratxaldeetan... Ize baren bazarrira joaten nintzen, eta lehen guzinekin kartetan egiten nuen. Zein aspergarria. Ni igandea ratxaldeetan lagunekin ateratzen naiz, eta zinemara joaten naiz. Aspergarria ez, kartetan xosak jokatzen genituen, eta gero kafetxo bat hartzen genuen kafetegian, ondoren herriko plazara joaten ginen dantzatzera. Eta ze musika jotzen zuten? netik baltzak, paso dobleak, fandangoak... dangoak, Ananibiltzen ginean, aitona Antonioio eta Bilok dantzan! Aitona dantzatze zen! Eta oso ondo gainera, zuriez saltzaizu dantza egitea gustatzen? Bai baina niigatetxera joaten naiz, eta rokan rola dantzatzen dut. Ah bai, Ba erakutsi behar dirazur rokanrola dantzatzen. Nahi duzunean amona.